Lugaldea eta egia liburua idatzi du eneko bidegainek, familia gitletxeak du plazaratzen hendaieko anxeta igatitik zuzenean dugu eneko bidegain gainin Egunon? egunan? Egunan. Bai. Hala Mondragon Unibertitatean era eta ijan dugu Lugaldea eta egia dela titulua azpitituru bat badauka zure obrak zazpiak bat atzo gaurbiak, galdera batekin asten duzu liburua bere batasuna zentzua galdu duen egia ote da Euskal egia. Eta beraz, zi oso bat garaitik gerorat naiz inoen barneratu. Bai, nire kezka abiatzen da e, Euskal Egilearen e, batasuna galtzen ari dela edo e, desigituratzen edo ari dela, eta kezka horrek abiaturik hasi e, nintzen e, lan hontan. E, girutzen baitzait, e, nekez egin dezakela haintzina egi batek espaldin badu bere egi kontzientzia indajean, bere baitan. Eta egi kontzientzia pasatzen da biztan dena kulturatik eta hizkuntzatik, baina baita ere lujaldearen ikuspegitik eta Euskal Egiang gertatzen ari dena azken ugtetan, azken ugtetan diotan harik da maha jama bostu ugtetan, e, Zatiketa administratiboak eh, markatu duela hainitz gure eguneroko biziaz bizia eh, ahloanitzetan. Eta kezka horretarik abiaturik eh, asina izpiskabat eh, iragana aztertzen, ze hajeman genituen eh, nolakoa zen Euskal Herriaren eh, trinkotasuna, batasuna, lehen ze bilakaera izan duen nola zatitu den, ze fase izan diren zatiketa horretan, baina baita ere nola, Entxeatu den egi haue zatik eta ahal horien gainetik baturik eta albazein aske segitzen. Eta gero bat azterketa bat gaur egun zein den gure egoera ahloan itzetan. Hala, lujaldea eta egia tituruan erotzen dituzu, zailazakola egi bati loratzia lujigabe. Aztapenean, liburaren aztapenean, iraganari beako bat emanaintzin, Palestinaren adibidea hartzen duzu, mementoan, zertzen adibidea adierazgahiena, zuretako memento Bueno, Ikustot palestinako adibidea, ez da adibide bakaja munduan badira gehiago, bena palestinakoa da menturaz ezagunena, eta e, palestinaren kasuan e, lugaren eta lugaldearen importantzia e, agertzen da hor, ergana ebaita. E, Lehen, e, palestinak bazituen bere landareak, bere zuaitzak, olibondoak ziren, eta Israelek Palestina okupatu zuelarik e, egin zuen e, lehen gauzetarik bat zen Suaitz e, horiek guztiak e, kentzea. Palestinari bere e, nortasuna emaitzen zion e, olibondoa, menortasuna aparte bere aktibitate ekonomikoa, bere e, zerbait zen e, Palestinak lurjari Lujarekin bat lotura bat eta e, aktivitate ekonomiko bat eta abak, eta pixka bat sinetxaraztea, e, Palestina lujik gabeko, luj emankohik gabeko lujalde bat dela, eta bueno, e, lua desdia betu zituzten, eta gero Palestina gainera lujaldea e, zatikatu zuten, Ez bakarrik e, ba, gazalde batetik, Zir-Jordania Zir bestaldetik eta abar, baizik eta koloniak ezker eskuin jahiz, kolonien, Israelgo kolonien artean bideak e, eraikiz, e, esiak eta abar, eta orduan Israelko koloniak elgarrekin biziki konektatuak dira, baina egin du palestinako hiriak e, eta iriak e, e, karren e, baztertzea. Beraz, Ke? bon, pareztinako adibidea, adibide interesgahia da. Mm, jakiteko onorat goazen, e, reiten da, e, ongi dela jakitean undi gatozen, euskalegiaren historiako gertakariak segendatu dituzu, ere, astapenean, lehen partean, euskalegiaren batasun osoaren konsientzian, noiz izan da gorenean? Boa, bueno, konsientziaz mintzatzea... Eh... Zailagoa da kasu honetan, ze kontzientzia noiz asten da, noiz ezta asten, noiz e, milagauza bat dira, baina Euskalegia errik gisa baturik e, izan da, e, asteko e, estatu gisa e, batasun gorena izan zen e, milagagen ukte inguru oktan, eta gero hasi ziren e, zatiketak, gerotak eta gehiago. Eta bereziki, zatik eta importantea, e, izan zen mila behe unean, e, gaztelak, e, konkistatu zituenean, e, gaurko gipuzkoa araba eta bizkaia. Bueno, eta orduan duan, hasi zen zatik eta. Gero, kontzientzia nik uste dut, egi gisa, egi nahiz eta, e, konkistatua izan, zatitua izan, eta mila bostean eta aintzina ere, hagemanak beti naturalak izan dira. E, adibidez, e, ipakaldearen eta hegoaldearen artean, eh, aajemanak beti naturalak izan dira, Baan hasi eh, ziren gauzak anitz kompplikatzen bereziki, egin batez, franziako iraultzatik aintzina, baina bereziki lehen karlistalditik mm -hmm. e, goiti, e, meretzik ahemendea erditsutan izan zen hori, eta orduan e, aduanak e, ebroi baitik e, pirinioetara eraman zituztenean, orduan ahemanak anitz e, zaildu ziren. Baina lehere aheman, eh, aheman naturalek aintzina segitu zuten. Eta mm -hmm. galtzea undiena eh, ahemanetan, hogei jemendean e, izan dela, eta, eta behar bada paradoksikoki e, azken hogei e, urtetan e, uri duela garik e, Europaren garaian e, mugarik ez dela. Nikobe digain, eh? beraz aipatzen ginuen pizka bat noiz noisa hisena, pizkon uh, sintziauri batasun hori desegiten egiten egin zen aukun, bon, gekhla Karlistek, uh, ondorio ondotik uh, galdu baitzuten Karlistek eta azken 20ren mendean eta bereziki azken urteetan, bon, uh, hori ipatu baino leena Euskal Herria zer da beti borrokatu konkistatzaile baten kontra? Bai, Euskal Herria Nik burste Europan leku aski estrategiko batean dela, pasai bide batean jaiten da, eta e, estatu haunti pare baten e, erdian. Eta orduan duan, e, ba, denbora batez, e, lugaldeak, e, soht, bueno, estatu, e, estatuek e, osatzen zituzten e, beren e, lugaldeak, E, konkisten bidez edo, edo, edo negozioen bidez, egan nahi baita, e, egiaren eta lugaldearen akteko lotura hori da, lugalde batean egi bat sortzen da, jende talde bat, jende talde horiek sohtzen du izkuntza kultura, e, eta sohtzen du egi bat, eta gero, ba, egi hori nahi du babestu, eta lujalde hojetan, e, bizidenez, lujalde hojetan e, sortzen ditu bere egitura politikoak eta e, azken mendetan estatuak dira egitura hoiek. Orduan ok, duan, Euskal Egiak ere ukanditu bere egitura politikoak, bere lujaldean, baina lujalde hori etengabe mehatxatu izan da, jantzia e, eta Espainia baino lehen, haintzineko e, hain imperioek ere bai e, mehatxatzen zuten, Eta, e, beraz, etengabe. Izan zuen, memento gorena, e, gaiten alda, e, behatzikarren e, mendean izan zela, horiakako e, gudua izan zelarek, eta orduan sortu zen irriuneko ergesuma, eta orduan, e, baina irriuneko ergesuma, e, sortu baldin bazen, sortu zen, bazelakotz erri bat, e, eta erri bat antolatua, baita militarki eta politikoki. Aintzin, baskunia. Beraz, e, Baskonia, bai, e, lehenago bazen baskonia, gero bon, etzen deus, eta gero ben, euskal dudunak izan dira beti, eta beti antolatuak. Eta e, euskal legia beti izan da, eta oraino ere, da e, inguruko estatuen e, e, goxearen e, biktima. Mm -hmm. Ora inaz mintzatzeko, euskal legia, iruegitura administrati bo badira, euskal autonomia egkidegua, bizkaia, araba, puzkoa biltzen dituena, Nafarroa eta Iper-Euskal Herriak Aspaldian aldagikatu idu provintziak biltzen dituen Euskal hiri gunel kargoa, ere sortuzen jaz alta eskoh zira orainaz zergatik? Bueno, nik egiten dutan irakorketa ezkoja da E, zatikta administratibo horek sekulako e, indaja duela, e, gauko egunean eta nikuste bitik bi eta bost izan zela egiazko e, aldaketa e, Zatiketaren bidean egiazko indaga. Egan naei baita ga egun e, Eugiaren Euska Euskal Egi ofiziala e, ordezkatzen du e, eaek... E, Gampora begira eta gerotageago baita ere bagnera begira. Euskadi e, bereganatuz izena piškabat ere? Euskadi hitza bereganatuz zuen hori badira zenbaitukte, baina gauk egun e, paisbasko edo baskkauntri e, ere e, bereganatzen du, Euskalegia ere gerotageago, E, ikugina, e, eta abak, eta abak, Oza pila bat Euskalegiaren e, simbolo anitz e, bere ganatzen ditu, eta orduan e, gelditzen dira e, besteak e, baztegean pixka bat. Eta Horrek e, eragiten du, baita ere, e, kontzientzia politikoan ene ustez hori e, geroan oraino gehiago baganatzeko gaiada, edo ez da bai da politikorako gaiada, baina bai konsientzia erregionalista baten e, indartzea, edo e, lehen independentista zen konsientzia bat, edo erri kontzientzia zena orain erregio kontzientzia bihurtzen ari dela gero gehiago ez. Eta hori egia da e, eaen paradoxiko ki du e, abertzaletasunak eta independentismoak inda jaundean duena duela baina hori ere ari aridaultzen baina egia da e, inda jaundean dia batean ere iper Eta bai, nire ezkohtasuna da, elgahi bizka jamaiten diugula, ez ditugula gure artean gauzakean egiten, bakoitza gure alde ari dela, bere, ejitmoen, bere egealitate agenda politikoaren arabera, eta hogek eragiten duela gerota augunago girela elkarren gannik, ergan nahi dute, iru alde egri, zati administratiboak, gerota augunago girela elkarren eta erraiten alnuke ere eaen berean provintziak e, bere iztenari direla, edo berisiak direla, eta horrek e, eragiten du ere gure kont erri kontzientzia ahultzea zeren eta e, eta ekartzen bat dugu dira eman dezagun, e, lapugdi eta kostaldera, lapugdi kostaldera, nun euskal kontzientzia, haulena e, den, haultzen e, da are gehiago, Ez baldin bada ahemani gipuzkoarekin eman dezaguna. Ta gipuzkoarekin, eh, eguneroko ahemana izanen balitz, eh, kontzientzia hori, egi kontzientzia hori ere, indaktuko litzateke. Eta geroan, nola lohtu hori, nola zer dira bidiak badakiko haute eskundeak, balitzatzen egitura dimitzatidibuen ibil moldeak adibidez, eta nafaruan adibidez berriz UPN, eh, eskuntiar regionalistek berriz poderea arrezakete dela, ez nola lortu hori, erri konsientzia hori geroan. Bueno, ez teko hartu behar dara konsientzia erakunde eh, publikoak, instituzioak, nafarako gobernuo hipatudutzu tabar, eh, direla e, erakunde regional batzu e, eta haien gainetik direla e, beti e, Paris edo Madrid. Katalunean ikusi da, erabaki bat hartu zuten bizik importantea, baina, bon, gero gauzak e, Madrilek erraiten duz, zer egiten alden eta zerrez, eta erabaki tipiagoan hitzetan ere bai. E, hori asteko kontzientzia hori hartu behar da, e, aterabidea bidea etortzekotan nekez etorriko dela e, erakunde horietatik. Baina, erakunde horiek ere, alba, alde neinean ez harri behar dira nahiko egin bidean. Baina, e, bon, gertaliteke, nafagoan, gertatzea berri zebupea nahi zutzea. Baina, bon, hori gertatu, ala ez gertatu, e, hartu behar dira, hartu behar direne horiak. Nola, gure eguneroko bizian, e, eta erri, e, erri mugimendutik edo e, ez erakunde publikoetatik, asita, berezik eta egitik, elkartetatik, kiroltaldetatik, enpresetatik, bereziki enpresetatik, ikan zake e, irakaskuntzatik, eta abar, sareak e, sortuz Euskal Herri osoko, sareak sortuz. nik adibidez, azpimantzatuna eko nukena da, e, gauza hanit, azpimantzatuko nituzke, baina bat eman dezagun ekonomia, e, ekonomia antolatu beharko genuke Euskal Herri ikuspegitik. Ekonomia da e, lugalde antolaketa batean e, biziki e, sektore e, estrategikoa eta e, ekonomiak lotzen ditu e, lugaldea, hizkuntza eta e, bon, ekonomiak bera biztan da. E, nola lotzen ditu, e, estatu bateko ekonomiak duen hizkuntza da, estatu horretako hizkuntza ofiziala beraz eh, Lapurdin, la pordina eh ekonomia francesez da la fa joan ere bai gizi bai, ofizialki eta Gipuzkoan Bizkaian Araban, bai, eh ekonomia espainolez da baina batez euskaraz leku batzutan, euskara ofiziala baita e, baina, edu, eh baina oherke janaitu eh francesek estakien Gipuzkoar batek ezin du lanik egin eh basenazajoan baina eh, euskararik ez dakien eh, bordeles batzek lan egiten alduela eh lapurdin Eta hor duan, nahi baldin badituku, ahemanak eh, naturalizatu, ekonomiaren izkuntza ere aldatu behar dugu, ekonomiaren izkuntza aldatzeko, ekonomiaren eh, norabideak ere ikusi behar ditugu, eta hor, enpresak, eh, elkagen harteko enpresak, edo bedaren enpresen harteko aheman komertzialak, sustatu. Hori da bat. Gero badira bertze bidean itzi izaten aldirenak, eh, ba, xumeagoak shim, edo ambiagoak, errien arteko senidetzak edo errien arteko senidetzak, hori interesgarri zaiteena alda. Herri guziek baldin badute eh bertze erri bat eh senidetuak diren beste erri batekin senidetuak baldin badia ta senidetze hoiek eh e, e, egonkoak baldin badituzte, Horrek ere gauzak soktzen aldira, gero egan behar da, e, egozko alehian iparaldean maino, hama jaldiz jende gehiago bizideela, egiak ere gehiago badirela, horrek Oge, bueno, matematikoak iztubeti maiten, baina seniditzea e, dira, gauzabat gero e, komunikabideen espajua ere, behar bat da, behar antolatu behar kolitzateke, da, behar bat da, behar eta estatistika inguruan ere, e, gogo eta sakon batekin beharko litzateke, mm -hmm. estatistikak direlako ere, erri gauzatitzen duten elementu batzu, eta bon, gahaio eta hori sartzen gira gauza kompleksua gobatzuta, beran gahaioaren antolaketa, gahaio publikoaren antolaketa eta gauza haniz dira E, behpentsatzeko. Baina, egan nahi dutena, e, labur bilduz, e, bon, liburu untan e, ideia batzu edo ideia estapen batzuk emaiten dira, baina hariketa bat proposatu nahi da, egan nahi baita, ideiak sortzea, nola egin e, eguneroko bizian, eta eguneroko bizian diotalarik da, e, ez noizbeinka, e, kitaldi e, xume bat urtean behin, edo instituzioan arteko itzarmen baten, sinatzea ez eguneroko bizia da, egun, eguneroko funtzioan naturalak, izatea, jemanak Euskal Herriosoko jendearen eta erakunden eta enpresen artean. Nola egin, hori be, da behar da e, aldatu beharko genuken e, filosofia eta e, asi hortan lanean, ideiak lan zen, ideiak... Penxatzen. Mm -hmm. Enumaita tera bidea politikoa, baizik eta erritagere esku, eh, paralelo erritxaren egiteko, nienderte zibilak, eh, balukeela zer egan hortan, eniko bide gain, lugaldea eta erria zazpiak bat atzo gaur bihar liburua idatzi duzula, eta behemile esker, eh, zure liburuaz mintzaturik. Behemile esker zu,